И от 10-дневната нова книжарница в един от важните подлези в Пловдив към още един град, който се приземява тук с свой знаков проект, свързан с литературата. София поетически анимирана, съкратено СПА. Сега ще се пренесем звуково обратно в София. Днес, както знаете, много се движим и преминаваме през градове и изследваме всички посоки, по които може да се поеме от Пловдив и обратно към Пловдив. Лора Вардарова засече спа-дейност в галерия Структура, една от ключовите места за съвременно изкуство в София. А подобен перформанс и дискусия е на път да се случи и в Пловдив. София поетически анимирана събира писатели от различни европейски държави, заедно с музиканти и визуални артисти. у осъществен благодарение на Столична община и посолството на Ирландия в София. Разговаряхме с Милена Делева от фундация Елизабет Костова, която ни разказа за целите на перформанса, който се състоя на 19 април в София. Проектът е част официалната програма на плоди в културна столица на Европа. В основата на проекта е интердисциплинарната връзка между литература, музика и визуални изкуства. Като литературата е основният работен материал, който освен, че бива превеждан на различни езици, бива превеждан на визуален и на музикален език но за избора на самите участници да изберем страни, които имат различна връзка с Европа или Европейския съюз. Дискусията ще бъде модерирана от Лачасара uh, Бояджиев и програмата, която имаме в София, повтаряме в Пловдив, като разбира се, идеята е да попием малко от града, така че в Пловдив това, което днес създаваме, ще се доразвие и ще бъде по-различен перформанс. На мен ми хареса това, че Пловдив 2019 даде възможност на неодобрените кандидатури, за на столица също да кандидатстват, да се състезават и да участват в тяхната програма. Целта на нашия проект Интердисциплинарна резиденция е малко да размести пластовете и да смеси публиките. И, иначе живеем много в затворени общности в областта на изкуство, също. Виктория Костова, която е асистент на събитието, ни отговори на въпроса с какво Пловдив се различава от София. Разгодините годините Пловдив наистина върви преди всичко към а, така наречената, нали това, към, кое, към което може би се стремят по културни центрове и е особено и тази титла сега с 2019 -та година. Така наречената интердисциплинарност, отгледна точка на смесица на изкуства, които могат да бъдат представени там, отвориха се все повече пространства и все повече пространства, които до момента не са били така утилизирани в своя контекст, започва да се експериментира с тях като места за случване на, на събития. Публиките започват да разпознават места, които до момента са били да кажем само барове, само открити пространства, само централни пространства за дискусии или за дебати. Места, където наистина може да открият нещо, което е нещо, альтернативно, нещо, което от някакъв тип субкултура. Това ви впечели в действително своят титла, благодарение на това, че става един проект, по който в момента се работи чрез няколко дисциплини от различни организации, включително от поефи от София. Една обща картина за събитието. Какво да очакват нашите сушата? Да очакват много движение в пространството, няма да е естетично представление, ще има разхождане, вероятно и между публиките, да очакват рисуване на живо, а което ще се случва в по време на самото събитие, ще бъде прожектирано с мултимедиа на екрана. Естествено ще има достъпност на български и на английски язик, за да могат да бъдат разбрани текстовете а, и освен това да очакват наистина на да... динамика и много музика. Ще застраня, този пресет по-молоския ей. Ще излича звездите, му обичаме пожар. Защото ти си по тях, защото ти си толкова красива. Лица култура от Радио Пловди в ефира на Хоризонт до обед избрани понеделници през 2019 от Европейската столица на културата от 10 до 12 с водеща Ирина Недева. Добър ден на Симона Илиева от Фундация Елизабет Костова, един от организаторите на тази СПА София по анимирана провокация, която се пренасе в Пловдив и на македонския писател Владимир Мартиновски. Здравейте! Здравейте! Здравейте. Ден. Тоест и Северна Македония, символично е тук в Пловдив. Северна Македония или Македония, има ли това значение за вас, Владимир? Да, добро. Битно е Македония да има. <laughs> <laughs> Няма голямо. Сега, сега има договор, според договорът е Северна Македония. Владимир понатал. Симона, какво ще правите с участниците в Пловдив? Кои и откъде са те? СПА София поетически анимирана е интердисциплинарна резиденция, в която участват а, няколко писатели от различни европейски страни. Норвегия, Ирландия? С, а, да, а, български визуален артист и музикант. А, освен Владимир Мартиновски от Северна Македония. В а, програмата участват Еди Попи от а, Норвегия, писателка. Иван Димитров, писател от България, Роб Дойл, писател от Ирландия, Христос Икономо, писател от Гърция, а визуалният артист е Димитър Шопов, музикантът е Росен Захарев. Днес по-късно предстои да се срещнете с ученици. Изкуство в класната стая е заглава на тази среща от 13.30 в езиковата гимназия Иван Вазов. Какво ще правите там? В рамките на това събитие всеки един а, участник а, в програмата, а, писателите, визуални артисти, музикантът, ще а, запознаят а, учениците с а, а, своята, така, своето професионално ампуа, това с което са, се занимават и ще а, представят свои а, работи под формата на текст или музикално изпълнение или визу, визуален проект. А, също така, а, накрая учениците ще имат възможност да а, зададат въпроси на а, творците и да разговарят с тях. Владимир, вие какво ще кажете на учениците в а, Пловдив? Би сакал да пренесам дело от моето изкуство с поезията, с уметностите, видяки ова е много убава резиденция, в която имаме постоянна интеракция между различни поетички да речеме перспективи, различни уметности исто така и постојано имаме одворен диалог и една заедничка работа мислам дека тоа искуство треба да им го пренесеме на, на младите творци Дејќи во творештвото, ние обично пишуваме сами. Пишувањето е самотнички чин. Но, ние сме постојано дел од обштество и исто така денешните уметници се насочени кон меѓународна соработка, така што многу би сакал да го, да го пофалам овој настан. Наистина е една, една прекрасна резиденција во која имаме перманентна размена. Вклучувајќи размената со младите творци, коя е много инспиративно. Писането е самотно занимание, но а, комуникацията между хората на изкуството е нещо, което е изключително важно. Да. А, ни казвате. На мен обаче ми е много любопитно, защото днес а, резултатите от първият тур на президентските избори в Северна Македония са сред водещите новини в а, а, българските медии. Един писател като вас, поет, вълнува ли се от политиката? Или сте над тези неща? Видете, ние сме дел от... Човекът е и творечко същество, е и политичко същество, или существо, което съществува в едно общество. Така, че уметниците не могат да се изолират от това, което се случва во, во, во своята земя или в света въобще еколошките проблеми сите нас недопираат, проблемите на, на кои се меѓународни, тероризм от вчера, тоа длабоко ме заболе, тоа што се случи во Шри-Ланка и нормално, секогаш ми е битно што се случува и во мојата земја. Ги следев се разбира изборите вчера, иако имав главоболка ноќта, валку и порано се заминав од заедничкото дружење, следев што се случува. Добро, за мене е убава ве што се тоа демократски избори со без никакви инциденти многу битно и се надавам ета ќе победи во вториот круг, се разбира според волјата на народот тој што ке добија повеќе гласове. Ште гласувате ли, Владимир? Да, на вториот круг, да. Вчера не може, бе тука. <laughs> не беше изводлива, но на вториот круг ќе видам дома и Добре, аз ви пожелавам успех на СПА, София поетически анимирана в Пловдив. Благодаря много на Симона Илиева от фундация Елизабет Костова а и на Владимир Мартиновски. И нека да кажем, че освен а, изкуството в класната стая, днес от 13.30, където ще бъдат всъщност привилегировани учениците утре, е перформанса и дискусията от 19 часа в склад, в Тютюновия град. Да. Много сме благодарни също така за подкрепата на фундация, Общинска фундация Пловдив 2019, на Столична програма Култура на Столична община, на Посолството на Ирландия, в София и на нашите партньори. Нещо, което обикновено, да, казвате го. Благодаря ви, че бяхте гости в това съвместно издание на Радио Пловдив.